Марта і Степанида були убрані в білі прозорі сукні і в білі гірлянди. Високі, чорняві, рум'яні, з розкішними чорними кисьми. Вони були дуже показні і оригінальні своєю красою. Біле убрання було їм дуже до лиця. Ніколи до них не приставало прізвище «Східних пальм», як тепер під вінцем. Як шофери поклали на голови вінці, вони стали схожі на цариць шофери-зади. Так багато було сценічного в їх зрості, в їх оригінальній полуденній красі. Навіть товсті брови, великі очі й губи Мартині здавались делікатнішими і тоншими при світлі свічок, при свіжому фантастичному білому убранні. Старий саповатий священник, вважаючи навчених женихів, виніс з вівтаря приздорову книжку проповідів і пошанував їх словом якогось святого отця церкви третього віку, де дуже часто промовлялось, що супруг повинен любити свою супружницю, і супружниця повинна боятися супруга. Женихи найняли митрополитанську півчу, Хор гримів концерт. Якийсь бас трохи не луснув, викрикуючи останні слова апостола: "Жена да боїться свого мужа". Народу було в церкві такого багато, що свічки в кінці вінчення почали гаснути. Все було як слід, велично й пишно. Сухобруз був наче на сьомому небі. Бучне весілля розвернулося в просторих кімнатах нового дома. Гостей було дуже багато, а найбільше вчених. Гості пили й їли, але поза очі звали Воздвиженського недобрим чоловіком за те, що він зрадив одну дівчину і женився на багатій купчисі. Старий батько не знав, де стать, де сісти. Йому прийшлося не тільки познайомитися з вченим миром, але навіть породатися. Вже світом роз'їхались гості по домах, та все тихенько говорили, як то на світі недоладу буває, що одну ніби кохає, а другу бере за жінку. Все тягли стару пісню про зраду дівчатам, про матеріальну жадобу присватанні. Тільки Воздвиженському було байдуже за те, що б там люди не говорили. Його план так удався, його діла так і йшли до ладу, що він був щасливий, вигравши право на дуже вигодне місце між людьми. Після весілля Воздвиженські помістились жити на верхньому етажі, а Дашковичам сухобрус опорядив тим часом нижній етаж. І того ж таки місяця він проти дома Воздвиженського заклав новий дім для Дашковичів. Молоді жили спочатку мирно і щасливо. Сестри приходили одна до одної в гості, гітари часто бренькали то внизу, то вгорі. Марті і Степаниді не зовсім минув романтичний період життя. Часто можна було почути в їх домі співи. Тонкі жіноцькі голоси зливались гарно й до ладу з чоловічими в піснях великоруських і українських. Старий батько часто навідувався до дітей, щоб послухати веселих пісень. На противнім боці новий дім ріс вгору, а між двома молодими хазяйками в одному домі росла незгода. Передніше почали лаятися наймички згори і знизу, а за наймичками – й хазяйки. Часто поочинявши вікна, вони голосно й дрібно перекидались словами про хазяйські речі – Сухобрус, чувте, і звелів майстрам поспішать з новим домом. Дочки мої, не сваріться, в мене вас дві, не поле вами засіяно. Добра мого буде доволі для вас обох, а коли вмру, то все моє буде ваше по половині. Так вговорював Сухобрус своїх дочок, сидячи в старому флігелі коло одчиненого вікна з великим печерським патериком в руках. Сухобрус усе ходив до магазина, не кидаючи купецтва. Новий дім тим часом уже був готовий. Сам Сухобрус посадив своїми руками перші деревця в новому садку. Він більше любив меншого зятя і меншу дочку, мав їх за добріших людей, а зятя – за розумнішого чоловіка. Старша пара догадувалась за те і почала озиратися на всі боки, і скоса поглядать на батьківську прихильність до молодшої пари. Тим часом, як Сухобрус опоряджував нове хазяйство своїх зятів, Воздвиженський і Дашкович складали собі професорську репутацію. Дашкович швидко визначився між професорами своїми лекціями по історії і філософії і піддержав репутацію тієї науки, котра все стояла в академії дуже добре. З кожним роком його лекції були лучші та лучші, з кожним роком росла його репутація. Молоді студенти, приїхавши з усіх кінців Росії, вже чули про його, вже ждали чогось надзвичайного. В старім академічнім корпусі з темними вікнами, з чорними партами в його аудиторії було повнісінько студентів котрі сиділи цілими лавами і купою стояли коло порога, прийшовши з інших курсів. Дашкович входив, сідав на кафедрі і не дивився ні на кого. Його очі десь ніби ховались, входили десь глибоко, де ворушились думки. В очі слухачів кидався тільки чистий широкий лоб. Його високе чоло ніби займало місце очей для слухачів, так на йому багато виявлялось думок. Кожний легенький і тоненький зморшок між бровами здавався тим місцем, де забгалася дума і світилася звідтіль. Коли-неколи він підіймав одну руку і пальцем ніби показував на абстрактну мисль. Не можна забути впливу його одної репутації на молодих студентів. Всі зібрались вперше на лекцію і сиділи лавами кругом аудиторії, держачи голови рівно, як під шнурок. Дашкович промовив перше слово. І всі рядки голов, неначе по електричній течії, раптом і разом схилились уперед, насторочившись слухать. І цілу лекцію так держались голови, коли б хто поворушився хоч трошки». Оскільки карандаші скобзались швидко-швидко по папері, а його думка лилася чиста, ясно як кришталь. Не було там ані одного слова зайвого, що не стосувалось до діла. Вся система будлі якого філософа випливала з його уст, ніби з голови самого філософа. Така вона була чиста, ясна, суцільна, не штукована з уривків. Не в одну голову запала крапля світа й думок од його лекцій, не одна голова стала світліша й ясніша. Дашкович й був в академії, його добра слава пішла скрізь, і його запросили перейти в Московський університет. Але, скучаючи додому й за Києвом, він потім перейшов в Київський університет. Воздвиженський не любив науки, не поважав її, мав її тільки за спосіб прокласти собі стежку в житті. В аудиторії очинялись двері, і входив Воздвиженський. Ступивши три ступені через аудиторію, він вставав на підмосток кафедри, одну ногу держав якось на повітрі і, повернувшись круто товстими плечима, блискав на аудиторію товстою широкою потилицею і сідав на кафедрі. Потім він виймав старі листки своїх лекцій і клав їх перед собою. Ті лекції були написані кілька років передніше, і він не зміняв у їх і словечка. Листки були старі, з жовтими круглими плямами, ніби од якоїсь страви. Нитки, котрими вони були пошивані, вже пообривались і теліпались. Замолоду він просто читав лекції з тих листків. Але, не зміняючи їх ніколи, хоч наука і змінялась, він вивчив їх на пам'ять від дошки до дошки. Часом силкувався імпровізувати. Розпустивши цілу річку фраз гарних, але пустих, він аж заплющував очі, неначе півень в час свого крику. Фрази лились, щіплювалися, і він переливав з пустого та в порожнє, говорячи те ж саме, тільки іншими словами. Студенти, як звичайно буває, почали записувати його лекції. Але швидко покинули, бо котрий було запише, той побачить, що там нема думок. Тільки один туляк, земляк Воздвиженського, сидів коло самісінької кафедри, щоб його роботу було видко. І записував ту нісенітницю, маючи надію піти стежкою свого красномовного земляка. Аудиторія Воздвиженського спорожнялась. Студенти перестали ходити на його лекції, а щоб аудиторія не була зовсім порожня, вони ходили по черзі по п'ять душ, Воздвиженський не вважав на увагу чи неввагу своїх слухачів. Зате ж він дуже вважав на ректорську ласку. Ніхто з професорів не запобігав так його ласки. Він умів підступити до кожного ректора, вмів улізти в його душу, прислужитися, притакуючи кожному його слову, спостерігаючи кожний його замір. І виходило так, що ні один ректор не обходився без його. Тоді ще не було виборів ні на кафедри, ні на побічну службу в академії. І Воздвиженський при кожному ректорові стигав зайняти скрізь перше місце і розпоряджався академічними грошима. І за все це він доставав добрі гроші. При кількох ректорах Воздвиженський з орденом на шиї мав право сказати «Академія – то я. Дашковичі жили в новому домі. Чистий і гарний був їх новий дім на два етажі з здоровими світлими вікнами. Він стояв просто проти дому Воздвиженського, так що з вікон одного дома можна було дивитися вікна другого. І не тільки дивитися, але навіть перекидатись словами. Степанида Сидорівна обвішала вікна гарними завісами, Обставила вазонами з квітами кращі картини з батькового флігеля. Дочки попереносили до себе ще передніше. У батька зостався на стіні тільки правотець Ноє з трьома бородатими синами. Дашковичів кабінет був обставлений шафами з книжками. Він зібрав писання всіх давніших, нових, і найновіших філософів, і все, що тільки стосувалось до його науки. Він любив науку для науки, і все загрібався у філософію глибше й глибше. Більше і більше він засиджувався над книжками до пізньої ночі. І не раз Степанида пізньою добою входила в кабінет, просила його кинуть книжки, виривала навіть з рук, і, розсердившись, гасила світло. Або часом вона входила з сестрою з гітарою в руках і давала йому несподівану сиренаду. Обидві сестри починали грати, співати, починали балакать, сміятись. Дашкович знехотя мусив одривати очі від книжки, сварився, але, забалакавшись з ними, вставав від стола, курив сигару, ходив по кабінеті і слухав музику. «Та вийде, бо в залу», говорила до його жінка. «Дивись, яка в нас зала, просторна, чисто опоряжена. Чи вже ж пак тобі нема де походить? Та от чепись собі, хіба ж ти не бачиш, що я маю діло? Не діло нам голова, а ми голова ділу». І Степанида без церемонії брала його за руку і витягала в залу. Марта помагала їй. Філософ мусив виходити в залу, хоч через силу, і гуляти. Побалакавши, погравши на гітарах, сестри відпускали Дашковича до кабінета, а самі розходились до свого хазяйства. Коли б пак була знала, що то за людина філософ, то була не йшла за тебе заміж», — говорила Степанида, сидячи з роботою в руках на Софі в кабінеті свого мужа. І часом до півночі вона сиділа в його кабінеті, вишиваючи щонебудь або плетучий, а він не звертав на неї ніякої уваги. Степанида тільки поглядала на його гладенький, високий, чистий лоб, нахилений над папером або над грецькою книжкою, на брови, що все були трохи стягнуті посередині лоба і насуплені над очима. Отже, життя моє не дуже веселе з таким вченим чоловіком. Моя сестра щасливіша з Воздвиженським. Він хоч і хамулуватий, і зателепуватий, але говорючий, веселий. З ним життя було б трохи миліше. Він накричить повну хату, Пожартує з жінкою. І її знов взяла зависність до своєї сестри, як позавидувала вона в той день, коли та заручалась з Воздвиженським. «Розкажи мені, Василю Петровичу, що ти думаєш і пишеш?» спитала раз Степанида, побачивши, що її чоловік покинув перо і обперся об спинку стільця в спокійній позі. «Я думаю те, що тобі в голову не поміститься», — отказав він, осміхаючись. «А може й поміститься», — промовила Степанида, дивлячись на його задуманий лоб, обрямований густим чорним волоссям, на його спокійну і поважну постать. Тихо осміхаючись, Дашкович почав розказувати їй про філософа Канта, Жінка слухала, слухала, роззявила рота, позіхнула з усієї сили і зареготалась на всю хату. «Ой, не говори, не гай даремно часу, коли б тобі одно слово втямила. Чи й твої студенти так тебе розуміють, як я?» «Мабуть, трохи більше. Може тобі ще розказати щонебудь про спінозу або локка?» Ой, не говори, а то засну отут таки в тебе на Софі. Чи в тебе голова не крутиться од тієї філософії? Ні, хвалить Бога. А в мене б запаморочилась, якби я послухала хоч півгодини. Потривай, я тебе таки витягну з твого кабінета. Щоб витягти з кабінета свого мужа. Степанида задумала дать у себе вечір з музиками і танцями. Вона знала, що Дашкович колись танцював з-за молоду, навіть любив танці, хоч все те якось не гармонізувало з його філософською думкою і поважним прямуванням його розуму. Тоді була вже пізня осінь. Степанида найняла на цілий вечір чотири музики і напросила до себе гостей. Просторна світла зала блищала чистотою і ягнем свічок і канделябрів. Знайомі професори, урядовці і купці поприходили з жінками і дочками. Марта прибралася, як на весілля, в гарну білу сукню. Сухобрус, силий, аж білий, розмовляв з знайомими купцями. Молоді професорівні і купцівни. Не схотіли навіть пити чаю, та все ждали, щоб музики швидше заграли до танців. Дашкович мусив покинути свій кабінет, поховати своїх грецьких і німецьких філософів, вийшов до гостей і розмовляв з молодими дамами. Степанида намовила свою сестру взяти до кадриля Дашковича. Проти його став один купець з молодою купчихою. Музики весело і голосно вдарили сигнал. Пари посідали скрізь попід стінами просторної зали. Дашкович дуже одмагався, не хотів вставати. Але Марта таки потягла його в танець. Музики почали кадриль. Пари заворушились і розпочали танець. Дашкович просив свою даму показувати йому. Казав, що він за своїми книжками зовсім, мабуть, забувся танцювати. Раз і другий він перейшов в залу як треба, але зараз таки почав збиватися. Дами почали подавати одна другій руки і переходить, а Дашкович ткнув і собі туди свою руку. Друга фігура пройшла гаразд, а на третій Дашкович знов збився. Всі розійшлись в бік, а він сам залишився серед хати, не знав, куди притулиться, чи на той, чи на другий бік, і вертівся сюди і туди. Марта покликала його до себе. Адашкович, нахиливши голову трохи вниз і піднявши вгору палець, зовсім як на кафедрі, поплівся до своєї дами і перекрутився з нею на щось. Далі, врешті всього, Заплутавшись між довгими сукнями Марти і молодої купчихи, він так шарпнув ногами, що стяг з купчихи сливе половину тонкої сукні, одідравши великий шмат від самої талії аж додолу. Побачивши таке лихо, Дашкович знов підійняв палицю гору і нахилив голову додолу. Купчиха з обідраним боком втекла в другу хату. В думці вона кляла Дашковича і всіх філософів і зарікалась з того часу танцювати з філософами, хоч би вони були і європейські генії. З червоним злим лицем вона вийшла з кімнати і цілий вечір ставала в танцях якнайдалі від Дашковича. На другу кадриль Степанида поставила Дашковича танцювати з собою, правувала ним, показувала йому стержку, і таки присилувала його знов вивчить забуті танці. «Ой, як низько мусила спуститься моя філософська мисль», промовляв Дашкович, утираючи під з лиця. «Отже, за найважчими філософами Німеччини я не втомлявся так, як за цими танцями», говорив він, ледве отсапуючи. Вже готували на стіл вечерю, як Дашкович тільки згадав, що він не перепросив купчихи, котрій обдер цілий бік. Він нахилив голову, насупив брови, підняв один палець вгору. Всі ждали від нього його якогось дуже цікавого слова. А він, постоявши трохи на однім місці, простягся до того кутка, де сиділа купчиха, і почав просити в неї пробачення. Упчиха осміхалась, говорила, «Нічого-нічого, те, то в танцях звичайна річ». Але в думці вона кляла філософів. Сукня була дуже дорога і модна. Її уста осміхались ласкаво, а очі лаяли, аж горіли. «Що це ти так пізно схаменувся?» – спитала в його жінка. «Коли я тоді якось задумався?» – промовив Дашкович. Мені зовсім не в думці оці танці. Більше я тобі не танцюватиму. Нехай танцюють молодші за мене. Одначе, не вважаючи на своє зрікання, він мусив після вечері знов танцювати, бо його силувала ласкою і проханням молода і гарна жінка. А перед такими чарами ледве чи встоїть яка найтвердіша філософія. Степанида таки так вганяла свого філософа, що піт лив дощем з його високого чола, а чорні кучері аж поприлипали до висків. Тим часом поважні гості, встаючи з-за карточного стола, сміялись з Воздвижинського, що він страшенно програвся в карти. Марта почула те і її почало розбирати. Вона знала, що Воздвиженський дуже погано грає в карти, одначе квапиться грати. Марта підступила до Воздвиженського і шепнула йому на вухо. «А що? Чи багато карбованців продовг карти?» Її різкий, неспокійний голос, її насуплені густі брови дуже вразили Воздвиженського. Він давно вже спостерігав тверду вдачу своєї жінки. Сміливий розпоряджаючий голос зобідив його. «А тобі нащо? Тихо, але сумно, спитав він у Марти. «Як нащо? Хіба я не маю права тебе спитати?» Сказала вона тихо і одійшла від його. Вона сіла невесела та все поглядала на той столик, де грав у карти Воздвиженський. Як на то, теж у Воздвиженському дуже не йшла карта. Він сердився, вгонивсь в азарт і тим ще більше програвав. Партньори почали сміятись, що Воздвиженський знову нагнав на себе на карбованців десять. Марта не пропускала й слова з розмови коло того стола. Вона не видержала. Степане Івановичу, пора нам додому. Мені чогось не здорово. То йди собі. А я трохи пограю. Не піду я сама. Йди разом зо мною. Партньори твої вибачать за твою жінку. Воздвиженський зирнув на її лице. Її брови, очі, стулені губи, показували, що вона хоче постановити на своєму. Нехай тебе серце батько проведе. Попроси батька. — А я прийду незабаром. — Я прошу тебе йти зо мною, бо я не зовсім здорова, — промовила вона. І голос її проти волі став твердіший і звернув увагу гостей. Дехто підступив ближче до стола і прислухувався. — Чого ти причепилась до мене? — промовив Воздвиженський до неї. У Марти лице спалахнуло рум'янцем до тих слів мужа. «Не піду я сама, і з місця не рушу, доки ти не підеш зо мною», — промовила вона, аж трохи крикнула. Воздвиженський з пересердя встав, кинув карти і мусив іти з неї додому. Дашкович бачив ту сцену і тільки думав, ну, Марта, ну, характер». Слава тобі, Господи, що моя жінка не така. Воздвиженський тільки що переступив поріг свого дома, а Марта вже й накинулась на його мокрим рядном. І скажи ти на милость Божу, і нащо ти граєш в карти, коли ти більше програєш, ніж виграєш? спитала вона так сміливо й наважливо, неначе судила його судом. А тобі яке діло? «Що я там в карти граю, чи що?» — обізвався Воздвиженський. «Як то яке діло? Як то так? То мені нема діла до того, що мій муж робить». «А нема тобі діла? Твоє діло он, дитина, колиска та кухня». «Мені нема діла?» — крикнула Марта. Її великі очі стали ще більші, але це зблідло. «Є мені діло», — промовила вона голосно і з тим словом так стукнула по столі рукою на відлі, що ніби тому не можна було ні кришки, ні вірити. Вона стояла серед зали, висока, рівна й люта. Воздижинський вперше догадався, що його жінка має не тихенький голосок, не дівочий, медовий, а здоровий, енергічний голос і велику характеру. Він хоч її. Що ж на мене, буркнув він бак. Крин, жалування. Ти давав мені їх. Я знаю, що тільки маєш. Нащо тобі моє жалування? На те, що я твоя жінка, а ти мій чоловік. Я повинна знати, що ти заробляєш і що маєш. Я й досі за твої грошей одежини собі не справила, гостинця собі не купила. Я не бачила і які твої гроші, а ми живемо на мої гроші що наймаємо нижній етаж. «Чого ти до мене причепилась? Я тобі не буду ні в чому давати одвіта». «Ба, будеш, ба, мусиш», промовила вона так твердо, наступаючи на його, що він мусив оступитися назад. Він побачив, що не переможе її словами і криком. Йди спать», промовив він спокійніше. «Завтра буде доволі часу». Наговоримось, коли хочеш.